до Гроштівців, де було засереджено до півтисячі гітлерівців Один наш батальйон зав'язав з противником бій у селі А колона з обозами тим часом проходила по дорозі за 500 метрів на північ від населеного пункту Незважаючи на Грязюку, пройшли за ніч майже 50 кілометрів Батальйон, який штурмував Гроштівці, наздогнав нас але помічник комбата Подоляка, що командував групою заслону, медсестра Наталя Подорем'я і боєць Євген Колодник, з бою не повернулись. Загинули смертю героїв. Тепер усе вирішувало швидкість руху. Треба було форсувати Дністер і підійти до нафтових вишок раніше, ніж окупанти організують оборону їх, зосередять великі сили проти нас. Група розвідників Гаркунова, котра встигла побувати під Львовом, повідомила, що загарбники підняли по тривозі свої гарнізони у найближчих містах, що гірсько-стрілецькі полки, які гітлерівське верховне командування перекидає на Східний фронт, затримано в дорозі, і вони висаджуються за ешелонів. Наша розвідка перехопила документ, з якого довідалися, що командування Вермахту виділило 500 автомашин, для перекидання цих військ у гори Шукаючи зручної переправи ми рухались уздовж Дністра швидким маршем роблячи за кожний перехід до 60 кілометрів Тепер найменше прогаяння це смерть, говорили командири бійцям Німецьке командування стягувало до переправ через Дністер 4-й, 13-й полки загони жандармерії але партизани випередили ворога. В ніч на 15 липня кавалерія Ленкіна поти підійшла до моста між селами Сивки та Старий Мартинів на північ від Галича. З вигуками «Ура!» кінотники, виринувши з темряви, лавиною обрушились на приголомшену охорону і порубали її перше, ніж вона встигла відкрити вогонь. На ранок партизанське з'єднання було вже на правому березі Дністра. Вихідним пунктом для удару по нафтових промислах ми обрали Чорний ліс, що простягся на захід від міста Станіслава, тепер Івано-Франківськ, коло підніжжя Карпат. Щоб увійти в цей ліс, необхідно форсувати ломницю. На нашому шляху це була перша гірська річка із швидкою течією. Підійшли до неї 16 липня». Гітлерівці на цей час встигли виставити біля кожного можливого місця переправи по батальйону піхоти Всього проти з'єднання окупанти сконцентрували тут до трьох тисяч піхотинців з артилерією і танками Противник намагався затиснути нас у кільце та знищити на шляху вгори Мостів через ломницю не було, до того ж усі можливі місця переправи брід загарбники пильно охороняли для атаки ми зосередились у лісі, який фашисти бомбардували і обстрілювали з літаків. Постало важливе завдання – відшукати зручні броди для форсування ріки з боєм. Місцеві люди вказали нам на такі місця між селами Мединя і Блюдники. Тут зібрав я в кулак усі гармати і міномети, щоб розпорошити увагу ворога, Партизанські групи вийшли до річки фронтом у 25 кілометрів. Це всюди тримало противника в напруженні. В ніч на 17 липня наші артилеристи спрямували вогонь гармати мінометів на зайнятий противником берег. Негайно ж розпочалась переправа. Одні роти переходили ломницю, інші сковували боєм ворожі гарнізони на флангах у селах Медині і Блюдники. Борхливий потік гірської ріки валив людей з ніг, доводилося йти ланцюжком, тримаючись за руки, допомагаючи один одному переборювати течію. Діставшись з берега, промоклі до нитки бійці з піснею кинулися в атаку. В темряві й гуркоті бою грізно лунало «Краю мій, моя ти батьківщина!» Величова могутня звучали голоси сотень месників, які йдучи в атаку, Вкладали в слова і мелодію пісні всю гордість за свою вітчизну і всю любов до неї. Від Москви і до пісків сипучих, від південних до північних вод, як господар вільний і могучий.